Уявімо, що ранок починається заново. Раз, два, три. Гра налагодилася. Наспівуючи, забинтовувала пальці, поставила у мікрохвильову пічку куряче філе і ледь встигла причепоритися, як прийшов чоловік. От, мабуть, в чому справа. Мені набридло байдикувати, треба було чимось займатися. Я купила цілу купу жіночих журналів, почала вивчати усілякі статті з цікавими назвами, як перемогти депресію, справжня жінка, хто вона, створи своє тіло, домашня кішечка чи стерво. Раніше я не уявляла, що ці запитання мучать мільйони моїх співвітчизниць, а тим більше дивувало, що про це пишуть. Аж до суботи я вивчала глибини «Власного я». Все викликало в мене подив. Чому мама не навчила мене найважливішого? Особливо тяжке враження викликали статті про зради, ревнощі. Світ за вікном, виявляється, був переповнений невдоволенням. Одна я була щасливою і нічого про це не знала. Пам'ятаючи, як півдня провалялась перед картиною, я тепер підхоплювалася з ліжка, майже не розплющуючи очей, надто великою була спокуса розібратися в лініях і бігла до ванниї від теля на кухню, а потім просиджувала у кабінеті батька. У суботу мій коханий знову притяг картину. Не можу сказати, що мене це порадувало, але коли він розгортав рулон, я відчула дивну нетерплячість «Що на ній? І з цим треба щось робити?» – говорив чоловік, розглядаючи полотно. «Це ж справді чудово. Знову виміняв на пляшку, уявляєш? А він же міг би виставлятись за кордоном. Пропаща людина, так його шкода, живе як пес. Наступного разу заплачуємо як слід, хоча він багато й не бере, тільки горілкою. Таким чином у нас на стіні з'явилося п'ять картин. Той такий простий олівець, ті самі і щораз неповторні переплетення лінії. Я проводила перед ними цілі години, і якби мене запитали, що я бачу, назвали би безліч речей. Ніж, годинник, очі, тіла, бані церков, риби, птахи, пророщені зерна, грудки землі, мозок, нутрощі, овочі, зірки, рот, зуби, ікла, копита, вовна, дим, апокаліпсис. Мене більше не тривожило те, що я не приготувала вечерю, чи не зачесалася. Часто я залишалась в халаті, накинутому на нічну сорочку до самого вечора. Промінь місячного світла схожий на ніж. Він проникає крізь завісу на вікні, немов розпорюючи їх. І мені так хочеться взяти його в руки, відчути вагу. Ножем можна розпорити будь-яку тканину, він не завдасть болю. Треба тільки непомітно пробратись на кухню, витягти його із дерев'яної підставки тихо. Очі можна не розплющувати. Все одно видно. Долоня ковзує по стіні в інший приємний сталевий тягар місячного променя. Ним можна наповнити себе. Подумати тільки. Один рух і ти, відмикаючи себе немов ключем, бачиш, що всередині тебе Саме лише світло, але чому від нього так боляче? Хтось тесе мене за плечі? Голова моя розколюється, і я змушена розплющити очі. Люба, люба, ну що з тобою? Я бачу його злякані очі. Я бачу себе в нічній сорочці, босу, в коридорі з ножем, намертво затиснутим в руці. Що зі мною? Я занедужала. Це жар, може вірус? Гриб якийсь, епідемія. Я лежу в ліжку, на столику біля мене стоїть все необхідне, щоб не вставати. Чоловік намагається прийти раніше, приготувати щось смачненьке, мені не хочеться виповзати із спальні. Я тепер краще розумію художника. Я знаю, про що він говорить зі мною. Я ще не літала, я прожила стільки років і жодного разу не злітала щоб побачити це переплетіння ліній згори. Тепер я знаю, звідки їх можна побачити. Як це раніше не спало мені на думку? Треба встати. Обов'язково треба змусити себе піднятися.